Välkomna till Radio Escape. Er frekvens, rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling. Och med mig har jag vår känsloladdade filmguru... ...Pavo Hemmingsson. Hallå, där Danny. Hur står det till idag, Pavo? Känner du dig lycklig? Eller kanske det finns lite vemod där, eller... Kanske lite rädsla, eller lite mm. avsky, kanske, eller en riktigt irriterad ilska. Oj, oj, oj. Jag känner nog alla känslorna på en och samma gång, men eh, ja, vissa mindre än andra en dag som denna. Eh, så eh, ja, jag är, är nog. Vi, vi är ganska gott humör här. För mm. kan man vara annat när vi har sett en film som den här? Nej, det är ju ganska svårt att känna sig riktigt porken och sur efter en sån här upplevelse. Och det här var precis vad vi behövde efter förra veckan. För mm. Jag vet inte vad du kände, men jag var ganska långt nere på känslospektrumet och bara kände Nej, nej, nej, nej, inte mer grå betong och tråkiga människor och karaktärslösa rollfigurer. Jag vill ha färg, jag vill ha glädje, jag vill ha personlighet och jag vill ha riktiga känsloutbrott. Och på något underligt sätt så fick vi faktiskt tag i en film som innehåller alla de där elementen som jag kände att jag behövde. Så att det var en eh, extremt positiv överraskning. För jag har inte sett den här filmen sedan tidigare utan det var en helt ny upplevelse och det var en, en, en riktigt välkommen sådan. Oh, ja det var det ju verkligen och vad skönt det var att börja känna känslor igen efter förra veckans avsnitt och allting bara hade sugts ur kroppen på en och man bara satt där som ett tomt skal precis som människorna man hade fått eh, stifta bekantskap med och man nu fick det i förra veckan så var det så underbart att se en film där det fanns lite liv, det fanns känslor, det, det fanns ett engagemang och ja, det, det var verkligen det som behövdes och ja, det var speciellt härligt att verkligen få, få träda in i, i rollerna som man faktiskt får här. Det, det var en, en säregen upplevelse ändå. Jag träder in i är ju ingen underdrift den här gången för vi går ju verkligen bokstavligt talat in i vår rollfigur och hittar ännu mer än bara rollfiguren i sig. Mm. Och det här är en film som jag var lite skeptisk till ska jag vara helt ärlig och erkänna. Det är en av anledningarna till att jag inte har sett den förrän nu. Inte för att jag inte gillar studion, för jag är väldigt, väldigt förtjust i Pixar som säkert många utav våra lyssnare vet. Men det var någonting där som bara kändes fel antar jag. Jag var inte riktigt i fas för att ta till mig den här filmen eller jag fick fel uppfattning av trailers och annat promotionmaterial utan den hamnade helt enkelt bara i glömska för mig. Vi kommer att tänka på den när vi satt och planerade. Vi sa, ja men vad tusan, det är dags för något lite färgladdare, lite roligare. Vi tar den här. Och eh, så här i efterhand är jag väldigt, väldigt tacksam över det valet. För eh, det var inte bara precis vad vi behövde begge två, utan det gav mig ännu mer hopp för att det faktiskt finns kompetent folk där ute. Både som animerar, som berättar, som får en historia att flöda. Och som kan skriva rollfigurer. För eh, det hoppet hade jag tappat fullständigt efter 50 Shades of Grey. Mm, ja, verkligen. Ja, jag tar liksom en animerad figur som inte finns och får den att känna så, så levande och betydligt mer levande än eh, de rollfigurer vi, vi stöter på med 50 Shades och ja, även i andra filmer. Så ja, det, det är riktigt märkligt att man kan känna en sån tillhörighet till en animerad person. Att man kan knyta band till en animerad rollfigur på det sättet. Men det är någonting som Pixar brukar vara duktiga på och det visar de ju verkligen prov på med den här filmen. Och jag var ju väldigt nyfiken på konceptet de har satsat på med den här filmen och, och se vad de gör med materialet där. Så jag, jag var verkligen med på tåget när den här filmen kom på tal och, och få se vad det är de har hittat på den här gången. Och ja, det, det var ju verkligen någonting som, som grabbat tag i, i mitt hjärta med den här storyn. För de berättade den så känslosamt och så realistiskt på ett sätt vilket är helt bizart med tanke på vad det är vi får stifta bekantskap med här egentligen men man bara sygs in där och man delar känslorna med den här rollfiguren och ja det, det blev verkligen nästan utmattande med, med alla känslorna på en och samma gång där Ja det är ju ganska fascinerande över hur man kan ta någonting som är så enormt abstrakt som en tecknad film eller ja en animerad film egentligen ...och få det att kännas mycket mer levande än vad verkligheten är, eller jag, realistiska skådespelare i en realistisk miljö. Men jag måste säga att rollfigurerna i Fifty Shades var betydligt tunnare och färglösare än de här. Men det är kanske just därför att de vet att det här är animerat. Det här är inte verkligt. Vi måste verkligen anstränga oss för att göra det bästa av det vi har. Och som du antydde så är det ju enormt abstrakt här. Det är väldigt mycket som bara är symboliskt på många sätt och vis. Och ändå känns det helt rätt. Jag kan förstå varför de har valt att gestalta en sak på det här sättet. För på något sätt så känns det helt rätt. Det matchar ens förväntningar om saker och ting och... Det är alltid lika imponerande när man tar någonting som är så urflippat som den här historien egentligen är och får det att kännas som det mest naturliga i världen. Ja, det om något är ju ett eh, bevis på att man förstår sig på sitt medium och ja, egentligen att, att man förstår sig på människor också skulle jag vilja säga. För det brukar Pixar göra med en sån förenklad skärm på ett sätt där. Att de tar mänskliga koncept och skalar av dem och gör det lättförståeligt det de vill uppnå men utan att det riktigt förlorar sin, sin relevans så att man ändå kan relatera till det och förstå vad det är de vill ha fram här. Så att ja det, det är riktigt spännande och just att det de tar upp resonerar så väl med alla åldersgrupper som de brukar göra med deras filmer mm. att såväl barn som vuxna finner någonting i eh, deras berättelser som de kan ta till sig och de berättade lika väl för stora som för små. ja Det, det är smått förbluffande tycker jag. Jo men det visar ju bara på en sak som vi redan har sagt många gånger och det är att en bra historia är en bra historia oavsett till vilken målgrupp den är riktad. Den här är väldigt tydligt riktad till barn och till barnfamiljer men där innehåller tillräckligt mycket element och tillräckligt mycket välskrivet berättande att man kan sitta och vara lastgammal och fortfarande tycka att det är en underbar upplevelse att ta till sig. Mm. Därför att den riktar sig till det inre barnet man har som vi aldrig glömmer bort och som vi alltid försöker ha i bejakande i allt vi gör. Och det gör att det finns en lekfullhet här som man accepterar trots att man är vuxen och tråkig och går och jobbar och betalar skatt och allting annat. Det här blir som en, en liten tillbakablick till det där fina och varma man hade när man var liten och det är... Det är en sån där liten vitamininjektion av glädje som man behöver då och då och ja, jag känner mig mycket positivare efter att ha sett den här. Men det är väl hög tid att vi faktiskt tar en lite närmare titt på, vad har vi egentligen tittat på till den här veckan? Jo, nu har vi sett på Inside Out från 2015 i regi av Pete Docter och Ronnie Del Carmen och med manus av Pete Docter, Meg LeFa och Josh Cooley. Och den här finns ju som svensk dubbad också och heter Insidan ut och ja, det är nog en av de direktaste och mest passande svenska översättningar på en titel som jag har sett. Det är väldigt ovanligt att det fungerar så väl direkt över från engelskan. Men vi har ju naturligtvis tittat på ursprungsversionen så det har ju varit det engelska som har varit i fokus. Så vi har inte så mycket koll på om den svenska dubbningen är bra, passande, okej okay eller dålig. Men jag misstänker att med tanke på att det både är Disney och Pixar som har involverat så är det åtminstone helt okej. Okay. Ja de har ju sina krav på eh, även dubbningarna på sina filmer så där har jag nog inte eh, så mycket betänkligheter än att det är, det är fullt kapabelt inte, i svensk varianter. Så där eh, brukar man kunna eh, bara ta det lugnt och veta att här är det även svenska rösterna i toppform. Ja de brukar ju försöka göra det bästa med det de har och det är väldigt sällan som jag brukar känna mig besviken med en dubbning på svenska från Disney de, de vet vad de gör de har bra koll på skådespelarutbudet och vet vem man ska välja för att få bästa möjliga resultat men hur bra de svenska rösterna än är så måste jag ändå säga att de, de engelska är alltid så mycket bättre men det är ju av den enkla anledningen att den här filmen är skriven på engelska och därför Passar bäst med det engelska språket. Så, um, det är dit man har en tendens att vilja gå om man är väldigt förtjust i filmer, så som vi är. Så um, Det är vår ursäkt att vi har tittat på den här versionen. Vi, vi ber om ursäkt för alla som ville veta: Är de svenska bra? Vi, vi kan bara anta att de är det. De, de engelska är bättre. Mm, ja det, det är svårt att slita sig från, från originalet där det, det är ändå så det var tänkt att få uppleva filmen så ja, jag har lite svårt att gå ifrån originaltal eh, och, och till dubbning om jag kan undvika det men eh, det kanske vore en idé i framtiden att, att göra lite mer av en, av en jämförelse av sådana här filmer. Ja, det är ju naturligtvis en idé och det skulle ju innebära att vi antingen måste titta på filmen två gånger eller en av oss måste offra sig och titta på den svenska versionen. Det får väl vara en pågående diskussion oss emellan. Vi, vi får se helt enkelt var vi landar, men risken är ju stor att avsnittet kommer att bli en 10-15 minuter längre än vanligt och där är säkert de som tycker att ja, 10-15 minuter mer av Radio Escape-toppen medan andra kanske tänker, åh oh, nej. Inte de där långa speltiderna igen. Nu, nu, nu får det räcka minstans. Vi har mycket att överväga. Det är inte bara att sitta och prata. Vi, vi måste tänka på de stackarna som ska sitta och lyssna också. Oh, yeah. Ja, det får vi verkligen göra. Så, eh, det, det får vara en diskussion mellan oss så tar vi och grabbar tag i den här filmen och vänder insidan ut på den istället. Här. Oh, det, var, det var väldigt passande sagt måste jag säga. Mycket imponerande. Men ja, som redan antytt så har vi ju en väldigt välskriven historia här nu med insidan ut och det är inte ovanligt när det gäller Pixar. De har producerat filmer som jag skulle vilja säga är lite mediokra på manusstadiet men samtidigt så finns det alltid någonting som är enormt tillfredsställande och när de sticker ut så sticker de ut ordentligt. Jag skulle vilja påstå att den här filmen är på den godare sidan av skalan för det finns en hel del eftertanke här och de tacklar faktiskt ämnen som jag blev förvånad över att de överhuvudtaget vågade ta upp. Men de gör det så enormt subtilt och de gör det med sån enorm fingertoppskänsla att man knappt tänkte på att det här, det här är ett rätt tungt ämne egentligen men de berättade så tydligt och så väl att även ett litet barn kan förstå vad hela konceptet går ut på och vad det kan leda till och ja, för någon som bara väntade en skojig liten familjefilm med mycket känslor i fokus så eh, blir jag imponerad över de små gömda moraliska kakorna som de hade tryckt in här och där. Mm, ja, det är en betydligt allvarligare film än vad man kan tro där och Ja, det är väl jämte upp så är det väl den, den mest allvarliga som Pixar har framfört. Och ja som du sa, de, de gör det ändå med, med en taktkänsla. Och de gör det så, så enormt finkänsligt med hur de porträtterar det hela. Så den är ju inte bara gulligull och goda skratt utan här finns ju mörka element här. Och ja, det gör väl ju att de yngsta tittarna kanske får vika undan för den här filmen i alla fall skulle jag vilja säga för det finns ju lite saker att bli både rädd och ja, andra element som man kanske inte riktigt är i stånd till att ta till sig nu där så jag skulle säga att Inside Out riktar sig till en något äldre publik i alla fall och kanske inte de allra minsta barnen i det här fallet Nej, det är helt sant. Det är ju runt tio sträcket och uppåt som förmodligen är huvudgruppen här som man har riktat sig till. Och även de kan väl behöva ha sina föräldrar i närheten för att kanske kunna prata om vissa saker som händer. Inte för att det på något sätt är traumatiserande eller så. Absolut inte. Men det är en film som innehåller många element som faktiskt kan vara väldigt bra för barn att fundera över och prata med sina föräldrar om. Så den kan ha ett lite vidgande perspektiv också på de små sinnena som upplever mm. den för första gången. Jag tror att det här är en väldigt bra film att introducera många av de här koncepten för en ung publik med. Sen betyder inte det att det inte finns små saker här och där och tankar och idéer som kunde ha genomarbetats bättre och kunde ha slipats till lite mer, men samtidigt... Det känns så enormt sniket att sitta och peka ut små detaljer när helhetsbilden är så enormt vacker och välgjord som den här är. Jag, jag känner mig verkligen som den gamla grinig gubben som säger att ja, jo, det är jättefint, men titta här, är ett litet fel, han. Yeah. Ja, han. Ja, det finns ju med, med alla filmer sådana här saker man skulle kunna ta upp där, men Alltså ibland får man ju bara ta ett steg tillbaka ändå när övriga av filmen är så överväldigande att eh, det totalt överskuggar de små bristarna eller invändningarna man kunde ha haft där. Så mm. visst får man ju klaga lite grann, det får man ju definitivt, mm. men man får ju ändå sätta det lite i relation till, till helheten här. Och på tal om helheten så är det väl hög tid att vi tar närmare titt på... Vad handlar egentligen Inside Out om? Jo, den unga tjejen Riley lever ett lyckligt liv i Minnesota tillsammans med sina föräldrar. Hennes tillvaro ställs dock på sin ända när Rileys pappa får ett nytt jobb i San Francisco och familjen lämnar det trygga livet bakom sig. Riley tvingas lämna hennes bästa vän och den nya tillvaron i storstaden blir en omtumlande upplevelse för henne. Plötsligt känner hon sig ensam och otrygg i staden som inte ens har några ordentliga vintrar så hon kan spela hockey som hon brukar. Den nya omställningen blir även en prövotid för Rileys känslor. Bakom kontrollspakarna i hennes huvud finns nämligen glädje, vemod, ilska, avsky och rädsla som styr Rileys känsloliv. I sina försök att få Riley att få så bra liv som möjligt i San Francisco sker det sorgligt nog en olycka som får allvarliga konsekvenser. Rileys kärnminnen tillsammans med glädje och vemod försvinner och på grund av detta börjar Rileys personlighet att vittra sönder. Glädje och vemod måste nu få både sig själva och Rileys kärnminnen tillbaka till kontrollrummet innan Riley helt förlorar sig själv och jag är grymt imponerad över hur de har tagit något så enormt abstrakt som personligheter, känslor, tankar och eh, drömmar om framtiden och lyckats göra ikoner för det här att lyckas symbolisera det på olika sätt som visserligen känns lite urflippade ibland men samtidigt också så enormt logiska för man har lyckats gestalta alla de här individuella känslorna på ett så otroligt intressant och passande vis och man har lyckats gestalta de här kärnminnena som är upplevelser som Riley går igenom som är med och påverkar hur hennes personlighet utvecklas och den utvecklingen symboliseras av att det dyker upp nya aspekter av hennes personlighet som faktiska små platser och hur ologiska eller galna de än kan anses vara så känns de så enormt logiska måste jag säga. Och detsamma gäller de fem känslorna som sitter vid styrspakarna och har enorma gräl och diskussioner om hur eh, stackars Riley ska känna i olika sammanhang och jag måste säga att det är väldigt underhållande att se hur de hoppar runt och trycker på knapparna och knuffar undan varandra och har sina små käbbel. Det det är en väldigt charmig liten historia och det är väldigt mycket som händer inom spannet av en väldigt kort tid egentligen. Så man kan väl säga att det är en hektisk tid för inte bara Riley utan även hennes känslor. Ja det är ju verkligen en prövoperiod för de här små personerna inne i Rileys inre som försöker styra henne genom allt som hon eh, går igenom där och ja det är väl inte så konstigt att eh, de här fem, de har sina käbbel och inte riktigt alltid kommer överens när eh, de är olika delar av eh, eh, hennes känsloliv helt enkelt det är ingenting de har gemensamt egentligen så det, det är klart att alla drar åt olika håll och ja då uppstår ju både allvarliga och komiska situationer naturligtvis och ja, vad ska man säga, för en gångs skull så känner jag mig ändå tillfredsställd av att få uppleva så endimensionella karaktärer som de här fem känslorna ändå är för det, det är ju hundra menat att det ska vara just bara en sak med de här personerna, det här ska vara en som är glad en som är ledsen, en som är arg och en som mår lite dåligt och en som bara är rädd hela tiden och ja det är ju fullkomligt logiskt. Jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt. Så ja, grattis! Ni har fått endimensionella figurer att faktiskt fungera. Det är helst lysande. Och visst, jag skulle väl vilja påstå att de har en del förståelse för varandra trots allt. Visst, mm. de käbblar. Visst, de har olika åsikter om hur vissa saker och ting ska skötas. Men jag upplever det aldrig under filmens lopp som att de inte vill ha varandra där. Med ett visst undantag som hör med handlingen till host host spoiler spoiler så verkar de balansera varandra väldigt väl och tycka att ja okej okay, ja, det är din tur att sköta det här och, och ja, det är nog bäst att du får eh, rycka in i den här situationen. Sen är det ganska uppenbart att det är en av känslorna som dominerar Rileys känsloliv och det är för att det var den första som dök upp i hennes kropp när hon föddes. Och det känns väl ganska naturligt med tanke på att när vi ser henne tidigt så är hon bara ett litet barn. Ett litet barn agerar oftast väldigt naturligt och ensidigt på sina känslor. Men ju äldre man blir, desto mer komplicerat blir det ju och desto mer blandas olika känslor in i samma situation. Och de har lyckats gestalta det väldigt väl att det är en... Det är en förändring som kanske inte är helt välkommen hos känslorna som vill ha sin väldigt endimensionella värld och att nu är hon arg, nu är hon ledsen, nu är hon glad och så vidare. Men de måste också anpassa sig efter att ja, det här är en lurig situation helt enkelt. Mm. Ja känslor är ju komplicerade saker så det är inte så konstigt att det blir svårare för dem att styra och ställa där inne i takt med att Riley växer upp här. Och ja det, det finns ju säkert ännu värre saker för dem att gå igenom efter att filmen har slutat och Riley fortsätter att växa upp där. Men ja det, det trevliga är ju att känslorna de förstår varandra som du sa på ett sätt om. De är medvetna om att samtliga känslor behövs. Och de slåss inte om att dominera och styra totalt över Rileys känsloliv. Och det, det kändes ju också som en naturlig väg att gå i, i det här vägen. Att de, de är ändå en enhet, de förstår hur de fungerar. Och att eh, alla måste eh, jobba tillsammans för att få Riley och få den bästa möjliga upplevelsen. Och få ut så mycket av livet som möjligt där. Så ja, jag tyckte det, det fungerade riktigt bra med uppläget de hade här. Och eh, ja, På sättet som de har strukturerat filmen så kändes det också naturligt att känslorna ändå hade en, en ledargestalt. I, i Joy eller glädjefiguren som eh, ändå fanns där från första början och var den dominerande känslan innan eh, de övriga så smått började och krypa in i kontrollrummet i takt med att Rileys eh, medvetande och känsloliv växte där. De har fått att känna så enormt naturligt och det är en bedrift faktiskt för det här är ju ett väldigt väldigt abstrakt sätt att tänka på känslor som tekniskt sett inte existerar utan är kemiska reaktioner i oss som vi helt enkelt reagerar på. Men man har hittat en essens här som känns så enormt naturlig och har fördelat den väldigt väl på de här fem figurerna som springer runt och försöker få Rileys liv att bli så bra som möjligt. För det märks ju väldigt tydligt att de, de bryr ju sig enormt mycket om henne, även om de kanske har lite olika sätt att visa den saken så ligger ju deras hjärta hos Riley och vill ju verkligen att hon ska vara antingen säker, passa in, undkomma de här uh, enorma utbrotten och bara må gott. Sen betyder ju inte det att det inte kan bli lite komplikationer här och där och den här flytten som hon genomgår är ju en enorm påfrestning. När det dessutom sker en liten olycka därför att uh, Glädje inte är så sugen på att släppa taget om att vara den dominanta och låta någon annan komma in i bilden så innebär ju det att helt plötsligt så saknar ju Riley ett par känslor på plats och det gör ju att hennes emotionella spektrum blir gravt reducerat och de andra känslorna försöker kompensera men eftersom att de är ja, endimensionella av en anledning så kan de ju inte kompensera de andra känslorna. Det, det finns ju inte i deras natur helt enkelt. Och det gör ju att det blir en spännande upptrappning där man ser enorma konsekvenser lura i horisonten. Där det är en begränsad tid som glädje och vemod har på sig för att försöka hitta tillbaka. Och det är det som är basen för hela filmen egentligen. Det är inte så mycket karaktärsutveckling på det sättet även om det naturligtvis förekommer en del. Men den här filmen är så medvetet endimensionell när det kommer till rollfigurer både hos känslorna själva men även människorna som vi möter därför att det är inte riktigt det historien går ut på utan det är helt enkelt äventyret som de här väldigt ensidiga och endimensionella figurerna är på som är det viktiga. På ett sätt så, så blir det ju den, den centrala delen och ja, där börjar nästan lite av min kritik att komma in när det gäller Inside Out här. För alltså början av filmen och hur de bygger upp Riley som person det, det skapar en enorm genomslagskraft hos mig och, och få se hennes insida och hur de jobbar för att stöttar Riley och få en framåt i, i livet så att säga. Det, det resonerar jättebra med mig och samtidigt få se eh, hur Riley agerar så man får se liksom eh, handling och, och konsekvenser utifrån kontrollrummet och vad Riley faktiskt gör. och det, det tyckte jag var så spännande och de fortsatte med det väldigt länge ändå långt in i filmen och jag tröttnade aldrig på det och ville ständigt ha, ha mer av den interaktionen Men så när eh, joy och eh, sadness bara försvinner och de ger sig upp på den här ja vad ska man nästan säga se som egentligen blir huvudhandlingen i filmen så blev jag lite förlorad och kände nej men kan vi inte gå tillbaka och ha lite eh, roligt som vi hade innan här istället för att ge sig ut på den här ja, lite mer vanliga äventyrsberättelsen som man ändå har sett tidigare så vill jag gå tillbaka till kontrollrummet och låta filmen bara utspela sig där och med interaktionen mellan, mellan känslorna och rollfiguren Riley Ja, jag kan ju helt klart se vad du menar och visst, det är lite Dussin-äventyr över det som händer med Joy och eh, Sadness på deras lilla resa runt i Rileys medvetande för det följer en struktur som vi är lite för bekanta med, absolut. Personligen så stördes jag inte så mycket av det därför att vi får se så mycket utav hennes undermedvetna och medvetna som är väldigt intressant och välgjort och väldigt underhållande att få besöka. Bara det faktumet hur de hanterar minnen och eh, hur drömmar och liknande fungerar tyckte jag var extremt underhållande att få ta en titt på. Men det blir lite långt. Handlingen med Riley blir lite åsidosatt och med tanke på att det är vad som händer med kroppen som kommer att ha konsekvenser för ja, sinnena så är det dumt att sätta den så i andra hand det, mm. det skulle ha varit mer parallellt än vad det faktiskt är Samtidigt som sagt, det störde mig inte så enormt mycket Därför att vi vet att Riley är ofullständig när de här sakerna börjar hända Och naturligtvis så kommer hon att reagera väldigt udda på saker och ting Därför att, ja, som sagt, hon är ofullständig och hennes personlighet håller på att falla i bitar men du har helt rätt, jag hade velat se mer interaktion med föräldrarna, jag hade velat se allt det utvecklas snäppet mer. För tyvärr måste jag ju säga att både föräldrar och Riley själv blir också lite endimensionella. Mamman är bara den glada snälla mamman, pappan är bara den glada snälla och lite tokiga pappan och Riley blir lite för mycket den allmänna tjejen som är på väg in i tonåren och där fanns så mycket utrymme för mer där fanns så mycket utrymme att leka med alla de här aspekterna men man valde att köra kanske lite för säkert för sitt eget bästa Ja, det just med, med föräldrarna så ja, de, de är ju bara där i stort sett det mamman speciellt är ju enkelspårig av sig där medan pappan han där arbetar de ju med, med hans eh, jobb kontra familjeliv och att det, det skapar en viss distans mellan eh, Riley och, och, och pappan där att eh, hon känner sig lite osidosatt och inte vet varför han ska Satsa på det här jobbet när, när familjen inte verkar må så bra av det hela. här eller Så där finns det lite aspekter. Och när det gäller Riley så... Ja, det, där finns ju så mycket de kunde ha utvecklat mer, definitivt. Men ja det, just sättet att de har byggt upp hennes personlighet med hennes eh, eh, kärndelar. Och det som hon verkligen älskar med just tokerierna och galenskapen som hon älskar att bara vara fånig och eh, hennes hockeyintresse och hennes starka band till familjen där så finns det ändå tillräckligt mycket för att alltså, jag nästan omedelbart ska börja knyta mig an till den här rollfiguren och det är väl inte utan att det, det kom fram- eh, både en och två och massvis av faderskänslor- när man fick eh, presenteras för Rileys äventyr- för oh, vilken gullig tjej det är ändå- och vad härligt sprallig och eh, nyfiken och smart hon är där. Så att ja det, det, det kändes nästan som, som mitt barn till slut <laughs> faktiskt. Ja, jag kan förstå vad du menar. Och därför så blev det ju så- traumatiskt nästan när hennes personlighet börjar gå i sönder. Hon blir trött, hon blir tyst, hon blir väldigt grå. Hon mer eller mindre bara stirrar rakt fram och vet inte vad hon ska tycka och tänka. Det, det blir väldigt jobbigt att uppleva men jobbigt på ett sätt som gör att man man vill titta vidare. Man vill veta hur det ska gå. Så de har ju lyckats enormt väl med att lyckas knyta band till den här tjejen. Man, man vill ju se henne glad igen. Man vill ju att hon ska få balans i tillvaron igen. Och det är ju själva drivet för historien. Vi ska ju mm. tycka lika mycket om Riley som hennes egna känslor gör. Och i ärlighetens namn. Det gör jag verkligen. De har lyckats. Trots att det är lite tunt, trots att det är lite platt här och där så fungerar det och jag är extremt nöjd med hur Riley presenteras här. Det kunde varit mer. De kunde ha utvecklat vidare. De kunde ha balanserat om historien en hel del. Mm. Absolut. Men det vi får är så enormt välgjort att det fungerar alldeles utmärkt som det är. Men det hade kunnat bli ännu mer storslaget. Ja, det, det hade kunnat utarbetas mer definitivt. Men det här är ändå Pixar, och ja, deras historia som man har tänkt ut, en fungerar ändå eh, utan några som helst problem. Det är så kompetent strukturerat att ja, när man väl tar ett steg tillbaka och synar filmen så, så är man ändå hur nöjd som helst med det man har fått uppleva. För de har knådat ihop det med sån omtanke och kärlek att eh, man inte kan, kan motstå det här. och Man tas ändå med på en, på en resa tillsammans med alla de här figurerna som Ja man verkligen uppskattar i, i motgång och medgång för de här små rackarna så kan man inte annat än, än att tycka om dem. Och en stor del av anledningen till att man inte kan låta bli att tycka om dem det måste jag ju säga är röstskådespeleriet här för... Det är förstklassigt rakt igenom. De har verkligen hittat folk som gestaltar alla de här känslorna och alla de här situationerna och alla de här personligheterna så bra som möjligt med tanke på vad de har lagt nivån på manuset. Och jag skulle vilja säga att Caitlin Diaz som spelar Riley gör... En suverän insats för hon visar verkligen ett stort spektrum här. Hon kan både vara den glada, söta och lyckliga lilla tjejen som bara sprudlar ut av livsglädje och hon klarar att gestalta alla stegen till en tjej som är så nära emotionell kollaps som hon bara kan bli. Det, det kräver sin talang så en enorm elov till Caitlin Dias där. Mm, ja men visst, det, hon säljer verkligen Riley och hjälper till att få henne att känna så, så levande som hon ändå gör. Det, det här känns verkligen som ett, som ett riktigt barn och ja, rösten passar så väl in med, med bilderna här. Och jag, jag har inget ont att säga om Caitlyn Diaz här utan det är, det är ett kanonjobb verkligen. Ja och jag måste säga att detsamma gäller Amy Poehlers prestation här som joy eller glädje för... Hon lyckas vara den här superglada, helt extatiska personligheten som ändå ska genomgå ett litet trauma på sitt eget sätt och kanske börja se livet från en lite annan vinkel så hon är väl den av känslorna som utvecklas mest under den här filmen eller kommer till insikt i alla fall. Så det finns väldigt mycket att hämta där även om hon kanske är lite för glad och peppig ibland för att man ska orka med henne men hon har ju en hel del andra som är där och balanserar upp henne så att jag kan bara ge henne en eloge. Jag tycker att hon gör ett kanonjobb där. Det är en Riktig glädje att få se henne faktiskt. Mm. Ja, Emmy ja. Pollers liksom bubblande stämma den eh, har man aldrig svårt för att njuta av och i det här fallet så har man funnit den perfekta användningen för det i, i Joy här. Och, ja, det, det fungerar också väldigt bra eh, tillsammans. Även att hon kan låta glad men ändå ja, något passivt eh, aggressiv så att säga. När det, saker och ting inte riktigt går som hon vill. Så att det, det finns eh, även i, i rösten en eh, bra spännvidd här. Så ja, ja, det är återigen ett kanonval eh, av skådespelare i den här rollen. Och ja eftersom det här är rösten som hörs mest så. ...är det verkligen hur viktigt som helst att den, den fungerar. Och även om hon är väldigt glad och peppig nästan till bristningsgränsen- så, ...så får hon då hålla hela vägen igenom, tycker jag. Ja, och jag skulle vilja säga att detsamma gäller med Phyllis Smith-prestation eh, som sadness eller vemod. För det finns någonting här som är så enormt subtilt, så enormt lugnt- ...och en enorm kontrast till Gladiens bubblighet- det märks väldigt tydligt att de här två är ju de raka motsatserna både i personlighet men också i sätt att tänka. Men de måste hitta ett sätt att kunna finnas i samförstånd för glädje har ju en tendens att putta bort vemod därför att ja, men ingen vill väl vara ledsen och ingen vill väl känna negativa känslor. Det är, det är väl inte roligt, nej glädje hela vägen ska det väl vara. Men det är ju det här med balans som är så enormt viktigt. Och jag måste säga att just Phyllis Smith gör en fantastisk prestation i att både leverera någonting som känns helt rätt för rollfiguren naturligtvis men ändå lyckas få in en hel del subtilt i den här figuren som kanske inte är uppenbart från första anblick utan det är successivt under filmen som man inser oj oj oj den här figuren är betydligt mer komplicerad än vad vi kanske har väntat oss och det finns nog mer här att hämta än vad vi kanske förväntade oss Sen kan jag väl erkänna att mot slutet så finns det ett litet utbrott där som jag tyckte kändes lite påtvingat och lite överdrivet som bara fick mig att känna, okej, okay, nu drar ni det lite för långt. Men det slutar ju ändå på ett sätt som jag tyckte var helt tillfredsställande och det är ju inte Fyllis fel att de har valt att skriva historien så. Mm. Hennes prestation är gjuten från början till slut. Jan har verkligen den här långsamt sävliga buttra stämman som jag ja, bara kryper under skinnet på en och man har ett enormt medlidande för, för sadness under, under filmens lopp. Eh, förutom de gånger då hon kan bli något påfrestande i, i, sin, eh, i sitt vevmord eh, så att hon ja, har en tendens att gå en lite på nerverna men, alltså, i, i röstprestationen så är det riktigt härligt framfört här ändå. Och får en sån bra spridning på, på rösten här också. Och får en hel del att, att leka med. Och att hon klarar av att leverera den relativt monotona stämman som Särnes ändå har utan att få det att bli allt för. Långtråkigt att lyssna på för det, det blir det inte. Det är hela tiden intressant ändå, så att man tappar aldrig intresset. Och eh, det, det är en litet smärre-mirakel, så ja, jag tycker absolut att Philly Smith fungerar eh, suveränt här också. Och fungerar fint är väl en bra beskrivning på Bill Haders prestation som fear eller rädsla. För här har vi den ubernevrotiska killen som verkligen springer runt och är orolig för precis allting. och Akta dig, vi kan slå oss på det. Och akta dig, det där kan hända. och Där finns ju faktiskt odds för att en meteor kan ramla från himlen och plötsligt träffa oss. Vi, vi måste ha det i åtanke och så vidare. Det här är ju en av de absolut mest överdrivna av känslorna mm. av flera anledningar. Och det är ju mycket för komisk effekt naturligtvis. Och i vanliga fall kan en så här enkelsidig figur gå mig lite på närvarna Därför att det är det är ett skämt mer eller mindre som upprepas gång på gång på gång. Mm. Men i den här kontexten, i den här historien, i det här sammanhanget. Det fungerar alldeles utmärkt. Jag tröttnar aldrig på honom. Han dyker aldrig upp för mycket om vi säger så. Utan han är där i lagom mängd. Han fungerar väldigt väl. Och många av skämten som han kommer med är... Faktiskt väldigt underhållande. Ja, det, det är väl det ändå. Just, just på grund av att han, de inte överanvänder honom. För de övriga känslorna här de är ju inte med så väldigt mycket ändå i den här filmen. Och ja, de, de balanserar upp användandet av känslorna på ett bra sätt. Och jag tror det är mycket just med att eh, känslorna arbetar mot varandra eller med varandra så att säga. Att det inte bara är är fear i det här fallet utan han balanseras upp av, av anger och de andra känslorna så att eh, det inte blir så enformigt i skämtstrukturen så att säga utan det är hela tiden i relation till de andra känslorna och jag tror det är det som gör att det, det fungerar och Bill Hader här ja han är väl den mest överdrivna rösten här skulle jag tänka mig och att ha, ha mer karaktärer mer hade nog varit för mycket så att det det är skönt att det inte är mer fear men alltså det man får uppleva det, det levererar Bill ja, är riktigt härligt ändå och den här nevrotiska stämman som man kan få till som är nästan helt hysterisk det är ja, men det, vad kan man annat än att smål och ge åt det hela för det, det låter ändå så roligt tycker jag. Och på tal om att ha roligt åt och underhållas utav så har vi ju också anger, det vill säga ilska, som gestaltas här av Louis Black. Och det här är ju också en fantastisk prestation på många sätt och vis. För vi får både se honom passivt aggressiv i olika sammanhang men vi får också se honom i riktigt rejäla känsloutbrott där eh, han bokstavligt talat får flammor omkring sig hust hust harkel harkel. Och visst, han är en av figurerna som kanske inte syns i förgrunden hela tiden. Det är väldigt smart att inte använda en sån här figur alldeles för mycket. Men de gånger han dyker upp, de gånger han har någonting att säga och de gånger han faktiskt får en chans att explodera. Det är så enormt passande. Det finns mycket fingertoppskänsla med en sån här rollfigur och det förvånar mig. Samtidigt som Louis Black har en väldigt speciell stil på sin leverering och den fungerar alldeles utmärkt i kombination med den här rollfiguren. Mm, ja, bara hans vrålande är ju minnesvärt i sig och eh, frambringar ett leende hos mig varje gång jag tänker på det där när han riktigt har fått nog och börjar koka över där. Det är... Ja, det är, det är en riktigt härlig karaktär ändå. Vilket är konstigt med en sån här ilsken figur som bara fungerar på det sättet där. Att man ändå har, har verkligen tänkt ut en speciell stil för en person som, som Anger där och fått att fungera. Det är riktigt härligt. min Speciellt när Joy är försvunnen och Anger ska försöka få Riley att vara glad och låtsas vara Joy och det går ju som det går och det är, ja, bara <laughs> i, i de delarna här så, ja, tycker jag att det, det, det är riktigt härligt och Louis Black ja det, det här är verkligen en röst och den, den slår det mesta när han tar och sätter i stämman så överröstar han ju precis allt och alla i stort sett och det, ja, det, det är riktigt härligt med anger jag, jag tycker om den här ilsknig lilla killen faktiskt Ja, att han har ett litet mindre mindervärdeskomplex, det, det är väl ganska tydligt, va? Ja, det, det känns lite så <skratt> kanske, va? <skratt> oh, och då har vi ju naturligtvis en känsla kvar, och det är avsky, eller disgust, som porträtteras av Mindy Carling, som är också väldigt, väldigt bra, levererar en hel del... Men samtidigt så är nog det här den känslan som står mest i bakgrunden, mm. kan jag tycka. Visst, hon är där. Visst, hon är relevant. Visst, hon har saker att säga. Och ibland så känns det lite som att det är hon som är förnuftet i det här gänget. Och det tycker jag är väldigt lustigt med tanke på att, vänta, här var du inte avsky. Är det, är det verkligen synonymt med förnuft här men de behövde väl någon som inte bara var explosiv med sina känslor och avsky är lite mer återhållsam lite mer eftertänksam och det porträtteras extremt snyggt med rollfiguren i sig men Mindys röstprostation här är minst sagt hedervärd och det känns nästan lite synd att hon är pressad i bakgrunden Ja, det, det är först och främst en otacksam roll- just med, med avsky. Det är ju inte favoritkänslan direkt. Och på det sättet är det väl bra att hon får stå lite grann i bakgrunden. Men ja, hon har ju ändå en hel del underhållande saker för sig- så att hon får komma fram i rampljuset lite grann i alla fall och leka. Och Mindy fångar ju verkligen avskyn i, i sin röst där och, och får det- och låta äkta men ändå underhållande på ett sätt. Och jag har bara satt och funderat på om det skulle bli en uppföljare på Inside Out så kommer nog disgust att få betydligt mer att göra. om När nu Riley har nått upp i tonåren kanske och <laughs> saker och ting har börjat hända så är det nästan disgust som kommer att vara ledare för truppen där känns det så. Ja, det hade ju kunnat bli lite speciellt faktiskt, men ja, det här är nog en sådan film som jag tycker att det, det ska vara en engångshistoria helt enkelt. Det är nog ingenting som man ska återbesöka, för då, då förstörs nog en hel del av originaliteten i det som finns i den här filmen. Mm. Men vi får se helt enkelt. Pixar har ju gjort uppföljare tidigare, host, host harkel, harkel. En del riktigt bra andra Kanske inte fullt lika bra så ja allt handlar om vad man gör med det man har och har man en riktigt bra historia då är det ju klart att man ska berätta den historien men om man inte har en riktigt bra historia men bara vill göra en film mm, då kanske man ska undvika det Hust, just. Precis, ja här får man ju verkligen tänka till lite grann för jag tror man har använt många av eh, greppen och skämten i den här filmen så att den uppföljare bara hade känts som en upprepning. Om man inte är, är väldigt smart och hittar en finurlig lösning och en vidare utveckling av materialet så, ja, så kanske man borde avvakta med det hela tror jag. Och innan vi går vidare och pratar om det visuella så tycker jag faktiskt att vi ska nämna Rileys föräldrar som hastigast. För även om de inte utvecklas mer än absolut nödvändigt för att fungera och även om vi inte får se så mycket av dem som vi kanske hade velat så är det ju fortfarande solklara prestationer här och lämnar ju ett ordentligt intryck efter sig så att mm. skulle vi bara hoppa över dem skulle det ju kännas som att vi gör en, en enorm tabbe här. Ja, hur lite de än är med så är de ändå viktiga och centrala för, för handlingen så eh, vi, vi måste ju ta upp dem här och visst är det ju bra jobbet av både Diane Lane och Kyle McLachlan här att eh, de verkligen gjuter liv i det lilla de är med och Får det här verkligen kännas som en familj att de har sina egna problem och de behandlar det på sitt sätt och ändå med, med rösterna de har så utvecklas det en, en personlighet. Man får en viss känsla av vad det är för personer som vi har att göra med här och vad de har för personlighet. Så jag, jag tycker ändå att det, det är strångt jobbat av både Diana och Kyle här. Enormt bra jobbat faktiskt. Att ta så lite och göra så mycket är en, en ordentlig bedrift faktiskt. Så en stor eloge till dem. Filmen hade varit betydligt fattigare utan deras prestation. Den saken är säker. Men om vi då äntligen går vidare till det visuella som är den stora festen i den här filmen. För oj vad färglatt det är. Oj vad lekfullt det är och oj vad de har fått eh, ja, vara uppfinningsrika med precis allting egentligen. För eh, det är många udda och underhållande koncept som de har lekt med här och jag måste väl erkänna att jag, jag njöt av varenda sekund av filmen när det kom till det visuella. Ja verkligen, här är, har du fått en sån chans att experimentera med olika animationsstilar olika färgpaletter ja, allt möjligt när de har skapat eh, Inside Out här Vi har ju, jag ska, vad ska man säga, verkligheten det som finns utanför eh, Rileys hjärna som ju är betydligt mer eh, dämpad i färgerna, mer verklighetstroget uppbyggt med tanke på hur eh, karaktärerna ser ut och hur de rör sig och annat där så där har vi den aspekten och sen träder vi in i Rileys indre och där är det ju en helt annat eh, liv så att säga att det är här sprakade av färger och det är mer märkliga former i rollfigurerna. Här kan de bara experimentera och leka och göra precis vad de vill för det här är ju en helt främmande värld som de bygger upp och de gör det på eh, ett riktigt spännande sätt. Just Inte bara med, med rollfigurerna utan världen omkring dem som ju både kan vara lite så här kallt industriellt inne i, i hjärnan och sen eh, utanför så är det jag är en helt annan värld som har sina olika färgpaletter och sina olika figurer och jag centrerade vi ju rent av in i en mer abstrakt värld Inne i det sen. Så att det är kaka på kaka på kaka. Så att det, ja, det är väldigt mycket vi presenteras för rent visuellt. Och ja nej man tröttnar inte på det hela. Utan man, man vill faktiskt bara ha mer och mer och mer och mer. Och, mer och få se eh, vad som mer kan dölja sig där inne i, i eh, Rileys indre. För ja det, det var en härlig plats att besöka. Och vad jag tycker också är så enormt imponerande är hur de tar väldigt komplexa psykologiska aspekter och lyckas förklara det med enkla visuella medel egentligen. För vi har det undermedvetna, vi har hur vi lagrar minnen, vi har hur man översätter komplex tanke till en abstrakt tanke och hur saker och ting fungerar i förhållande till varandra. Det finns så mycket här som de inte säger ett ord om egentligen men man förstår exakt hur det funkar bara genom att se hur världen ser ut och hur figurerna rör sig i den. Så en enorm eloge där till designteamet och animatörerna för de har gjort ett hästjobb bokstavligt talat att få det här att fungera så väl som det gör det är ingenting i det visuella som jag egentligen skulle vilja klaga på. Det är enormt snyggt, det är enormt välgjort, det är så rätt det bara kan bli. Samtidigt som de ändå lyckas behålla sin klassiska Pixar-stil på både designen av miljöerna och figurerna. För det är inte så att man blandar ihop deras filmer med till exempel Dreamworks utan de lyckas hitta någonting i designen som gör att det det känns omedelbart att ja, jo, men det här, det här är helt klart pixar för ingen kommer i närheten av att göra på det här sättet. Dreamworks och liknande studios har en liten annan stil, lite annan smak, lite annat djup i bilderna. Så det, det blir likt, men det blir ändå så olikt och så enormt tillfredställande. Ja, eh, när man ser en Pixar-film så vet man ju verkligen vad man får rent visuellt. Man, man känner igen sig och är trygg i det. Så det är alltid skönt att ha och klamra sig fast med. För man vet ju aldrig riktigt vad man bjuds på rent berättarmässigt. Vilket också är väldigt spännande. <laughs> så eh, ja, det här, här får man ju verkligen bevittna animation i dess främsta form, känns det som. Det känns som alla i det här teamet de har jobbat eh, och dragit åt samma håll här. De har haft samma vision. Eh, ledningen och neråt har lyckats förmedla eh, vad det är de vill få fram. Och fått alla med på samma tåg här. Och det, det är riktigt härligt. Det är ingenting som klassar. Och... Eh, Såväl bakgrundsanimatörerna som karaktärsanimatörerna. Det, allting fungerar så väl i förhållande till varandra här. och ja, Man förväntar sig inget annat numera av en Pixar-film än den här nästan fullkomliga enheten som animationen har blivit här. Att, ja, jag, jag har nästan slutat förbluffas över hur väl animerat det är nu utan jag tar det nästan för givet, vilket i sig är lite farligt tror jag. Där är ju en risk att man en dag kommer att förvänta sig alldeles för mycket och därför blir besviken på någonting som egentligen är alldeles utmärkt som det är. Mm. Men i nuläget, de levererar, de håller nivån, man känner sig aldrig riktigt besviken på det de gör. Definitivt inte i den här filmen för den är visuellt helt fantastisk helt enkelt. Det är väldigt tydligt att de har en enormt bra kommunikation inom studion, för precis som du säger, allting verkar fungera i en perfekt harmoni. De drar åt samma håll, det känns inte riktigt som att något sticker ut på fel sätt här eller där, utan det bara rullar på, det bara känns helt naturligt. Och det gör ju att helheten känns så enormt komplett och det måste vi sluta ta för givet faktiskt för det är en bedrift som faktiskt vi, vi borde tillskriva Pixar lite oftare. Ja, lyckligtvis så ser man inte Pixar-filmer allt för ofta och de filmerna man ser emellan det har väl en ja, det har väl en tendens att, att skölja bort eh, det här glanset från pixar glorian Att man har glömt hur bra de egentligen är. När man då tar och, och sätter sig ner och ser nästa Pixar-film. För eh, det blir lite av en, en aha-känsla med varje film man ser med det här gänget. För eh, det, de gör det som ingen annan verkar kunna i, i västvärlden åtminstone när det gäller animation för eh, där regerar de eh, fullkomligt skulle jag vilja säga. Ja och det märks ju att de har enormt stor respekt för sitt medium också och det är därför som de inte bara hustar upp en massa filmer utan de, de tar tiden att göra det de vill, göra det så ordentligt som möjligt, se till att historien fungerar och är så givande som möjligt och slutresultatet är ju också ett fantastiskt gott rykte och en enormt nöjd publik. För um, jag tror jag fortfarande inte har stött på någon som har sagt Pixar. Nej, det är mest skräp. Tvärtom, jag har bara mött människor som säger Åh, Pixar-filmer, det är några av mina favoriter. Och um, jag tillhör ju själv den gruppen får jag väl känna. Nej det är nog svårt att hitta någon som fullständigt avskyr Pixar-filmerna där. de har en förmåga att slå an rätt horn hos ja, det är de flesta som, som sätter sig ner för att titta på dem. Det finns alltid något som fångar deras intresse och som gör dem uppspelta och intresserade av att följa den fortsatta handlingen. Så där ligger nästan magin med, med Pixar. Det är just att de kan människor så bra och kan... Knyta sig an till dess publik så väl som de gör här. Och med det sagt så vet jag inte hur mycket mer vi kan tillägga om Pixar eller deras visuella arbete med Inside Out. För det är enormt snyggt, det är enormt välgjort, bildvinklar är fantastiska, bildkomposition är utmärkt, kamerarörelser är naturliga och känns helt rätt. De har helt enkelt hittat någonting här som fungerar i en, ja, nästan perfekt harmoni. Kan det göras snäppet bättre? Ja, det är klart att det kan. Finns det ännu mer att hämta från de här koncepten? Ja, det skulle jag vilja påstå att det finns. Men samtidigt, det här är redan så fullgott och välgjort att jag... Jag känner att jag inte hade velat ta risken med att förändra någonting av det som finns här, utan det... Det känns som att allt är gjort med en viss eftertanke, och därför vore det synd att, att rubba den bara för att riskera att ja, jo, men den här scenen kanske, kanske blir snäppet bättre, men den kan ju potentiellt bli snäppet värre också. Ja, visst finns det ju alltid något man, man kan förbättra, och ja, så ska det ju nästan vara också ändå. Har man nått den punkten då man har gjort allting nästan till perfekt så bra man kan göra det så finns det ju inte riktigt någon mening att fortsätta arbeta och jag om min sida det jag vill åtminstone ha fler Pixar-filmer så jag vill nog aldrig att de når upp där till den högsta toppen och så att de fortsätter att skapa de här fantastiska världarna som är så underbara att uppleva trots små brister eller aspekter de kunde vidareutveckla så är det ändå en fullkomlig filmupplevelse. Och med de orden så kommer det väl bli svårt att sammanfatta den här filmen för det känns som att vi nästan har gjort det. Men mm. äh, har du något mer du skulle vilja tillägga om Inside Out? Ja, jag undrar om jag har det egentligen. Så jag får väl eh, ta en, en, en snabb resumé av mina tankar här istället. Och ja att det här skulle bli en känsloresa det, det kunde man ju räkna ut innan man såg den här filmen. Men att det skulle bli en sådan känslosam historia det, det kunde jag inte riktigt förutse. Inside Out den är både hjärtevärmande och hjärteskärande och man får verkligen en, en stark koppling till den här lilla tjejen Riley. Det är så vackert och taktfullt berättat att jag, jag helt sveps med i den här historien. Och jag har nog inte varit så här känslomässigt investerad i en Pixar-film tidigare. Min fascination av att följa Rileys liv, både utifrån och inifrån, den blir så total. Att när sidohistorien om glädje och vemod sätter igång så vill jag omedelbart tillbaka till just Riley. Även om det borttappade känslornas resa genom Rileys indre är väldigt gullig och charmig så börjar filmen och tappa lite av sitt fokus och framförallt sin slagkraft här. För denna story känns något mer ordinär och den har en tendens att ja, dra ner tempo i historien lite grann. Men eh, det är definitivt Riley's egna berättelse som är den centrala och mest givande delen i den här filmen, i min mening i alla fall. För där har man lyckats skapa en, en unik och välbalanserad blandning av allvar och humor som känns ja, äkta, helt enkelt. Och trots mina klagomål så måste jag ju säga att Inside Out är en av de starkaste Pixar-filmerna på senare år. Animationerna är helt bedålande och man får även möjlighet att blanda olika animationsstilar i och med Rileys inre och yttre liv. Som alltid skapar Pixar en ren fröjd för ögat och det är nästan omöjligt att peka ut några visuella felsteg här. I Inside Out kan man inte heller klaga på de ensidiga karaktärerna. Det enda som är riktigt ensidiga är känslorna och det består ju bara av en enda aspekt. Så Riley är ju däremot långt ifrån platt och endimensionell men kanske inte fullt utvecklad. För ja, hon är ju ändå barn ändå. Hon känns ju ändå sannoliken levande om man har lyckats svånga ett vanligt barns känsloliv på ett enkelt, underhållande och ändå naturligt sätt. Så ja, det var en ren fröjd att få se Inside Out. Detta är definitivt en film att rekommendera men kanske inte för de allra yngsta barnen. Alla vuxna barn kan säkert komma och känna igen sig i, i barndomens vondor och kanske dessutom få, få känna sig unga på nytt. För Inside Out det är som en, en liten tillfällig ungdomskälla där man kan transporteras tillbaka och få se världen genom ett barns ögon igen. Och vem vill väl inte det? Ja, jag kan ju bara tala för mig själv här men jag gör det ju mer än gärna. Och den lilla återblick till barndomen som jag fick genom Inside Out var väldigt välkommen, väldigt färgglad och väldigt underhållande. Jag håller ju Pixar väldigt högt som studio och den här filmen påminner mig verkligen varför jag gör det. Den är enormt välgjord, den är enormt välskriven, den är enormt genomtänkt på många sätt och vis- är den perfekt? Absolut inte. Det märks att det finns mycket här som man fortfarande kan utveckla och arbeta vidare med. Men samtidigt måste inte en film eller en upplevelse vara perfekt för att den ska vara, ja, perfekt för min upplevelse. Där är Pixar som absolut starkast. De lyckas skapa mänskliga historier som känns igen både utav unga och gamla. Det finns så mycket sympati, det finns så mycket känsla och det finns så mycket hjärta i den här filmen. Och det gör mig riktigt glad att få uppleva den. Och tro mig, jag kommer att återvända till Inside Out både 1, 2, 3 eller 23 gånger. För... Det här är ett litet mästerverk på många sätt och vis. Det gäller både det visuella- men det gäller också skådespelarprestationerna- för de lyckas ge så mycket liv- till de här redan sprudlande figurerna- som må vara endimensionella- må vara platta- men å andra sidan- det är ju precis vad man förväntar sig- att de ska vara också. Så ja, har man inte sett Inside Out- varför väntar du Sätt igång- Se den. du kommer inte att bli besviken. Nej, bara gå in med ett öppet hjärta och barnasinnet sinnet redo för lite rackartyg och lek så kommer du ha en helt fantastisk tid. Men om vi då tar och lämnar barndomen lite grann och söker oss lite mer in i, ja, tonåren helt enkelt... Så återvänder vi ju till en lite gråare värld än den vi precis har upplevt men samtidigt så ska det vara en ganska spännande och dramatisk värld har jag hört. Ja det verkar ju vara lite fara och färde på gång i nästa veckas avsnitt och ja det verkar ju stå både liv och lämp på spel här också. Och ja, man har väl nästan en tendens att tappa orienteringen mitt i det hela och inte vet vad man ska ta vägen. Och man känner sig nästan fångig i den här faran. Så det, uh, det låter lite läskigt tycker jag. Ja, vi har väl mer eller mindre ett virvar av korridorer framför oss till nästa vecka att försöka ta oss igenom och det kan ju bli en enorm utmaning det naturligtvis men samtidigt, jag är ganska säker på att vi kommer att klara oss bra, vi har ju varandra som sällskap och ja, mm. de eventuella faror som vi kommer att stå inför, de är jag säker på att vi kan övervinna för... Ja, om tweeniesar kan klara sig i den här världen, då klarar nog du och jag oss ganska bra. Ja, det återstår väl att se. Inte för att det, det, det kommer att bli för, för läskigt eller något sådant, men eh, att det är andra aspekter av eh, den här filmen som vi kanske inte är så riktigt eh, gjorda för kanske att eh, det till skillnad från den här filmen inte finns så mycket känsloliv kanske eller att eh, ja vi är ju inte rätt målgrupp för det här, vad i hela friden håller vi på med vad har vi gett oss in i egentligen, men eh, det är väl lite avtjusningar nu nu ska vi ge oss in i det här virvaret och försöka styra upp och finna vägen därifrån och se vad vi får uppleva eh, under tiden där, så vi fortsätter att hålla våra sinnen öppna och se vad det är vi bjuds på i den här farliga, spännande, ja, tonårsmiljön. Ja, men du och jag är ju båda förtjusta i äventyrshistorier av olika slag. Så det är ju det som lockar oss att ta oss an den här. Så får vi se om alla de andra bitarna faller på plats. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss.